E, e, Itzok du garrantzitzenak aipatzeko, bada izanena idekiduru alternatiboa, uhtero egiten dugun bezala, e, sanan jasplazan, e, beraz, ogeita, ustailaren hogeita bostean, azken ez zortziontan. Gero, atx guziz izanen dira konzertuak, izanen bada DJ Bull, bada Willis Drummond, Zamaiz, estilo guzietakoak bada, e, estilo guzietako konzertuak badira. dira. Gero, uh, ostiralean izanen da saioa, eta gero larunbata, da gure egun uh, lodiena, janen dugu, gazteguna da itzen duguna, eta hori egun osoko programazia bada, Baskariarekin, konzertuak, eta, eta gero, gauean, eta gero, igandean sispa pelitifa eta hor komitatzen dituguz e, gastetzian parte hartu dutan eragile guztiak eta ara urteko urtea urteko, urteko lana ospatzeko